Софія розповіла їм про випадок із Мері, як та ставила голівку програвача на платівку з точністю робота. «Ха, це цікаве спостереження. Я щось читав у лікаря Макбрайена, але сам не звертав уваги», – замислився Роберт. А я помітив, додав Седрик, що місцеві діти мають чудову каліграфію. Причому ця властивість не навчена, а вроджена. І це в часи тотальної комп'ютеризації, коли всі вчителі скаржаться на те, що діти пишуть каракулями. Натомість дитина з острова Білої Сови так виписує свою першу літеру, неначе все життя вчилася каліграфії. Це стосується всіх дітей чи лише бренданових? поставила провокативне запитання Софія. "Всіх", розсміявся той. Софія вирішила іти в абанк. "А тепер скажіть, скільки можна баламутити мене розповідями про бренданових дітей? Я вже сама здогадалася, що це діти інцестуальних пар". Чоловіки замовкли, немов язики проковтнули. «Чого ви мовчите?» – здивувалася Софія такій реакції. «А як ти здогадалася?» – тихо спитав Роберт. «Софія у перекладі з грецької означає «мудра», – пожартувала вона. «Єдине, до чого я ще не додумалася, це про зелене світло». Ну, тобі не треба цього знати, повір, сказав Роберт. А може, якраз і треба, загадково всміхнулася вона. Що ти маєш на увазі? перелякано спитав він. Софія докладно розповіла про випадок, що стався з нею у господарчому супермаркеті, коли Брендан, за словами Роуз Мері, проїхав крізь неї з віском. «Я справді бачила щось зелене, поки не втратила на мить свідомість», – завершила оповідь Софія. Те, що сталося після цієї фрази, її стурбувало. Роберт, який слухав її з розкритим ротом, кинувся до Седрика, схопив його за барки і почав трясти. «Хто тебе просив?» – тільки повторював він. Вибач, друже, так вийшло. Я хотів пожартувати, але Софія з переляку послизнулася на розлитій олії, впала і знепритомніла. Але клянусь лише на мить. Хух, значить, якщо метиська ясновидиця має рацію, і я вагітна, то дитина не від Брендана, подумала Софія, і подумки всміхнулася. А взагалі я й сама про це знала. Підпилі чоловіки почали вовтузитися. Софія кинулася їх розбороняти. <свісно> Цікава ситуація. Вони обидва замішані в підтасовці даних. І, напевно, в їхню шайку входить і отець. Ага, ще Брендан. В якась масонська ложа. Давай. «Колися щодо зеленого світла!» Вчепилася вона до сп'янілого Седрика. «А чо ти зациклилася на зеленому світлі?» – здивувався він. «Технічна сторона – це якраз найлегше в цій справі. Навіть отець Патрик з цим справлявся за виграшки. А це було як-не-як понад сто років тому». «А що найтяжче?» – спитала Софія. «Як завжди?» Людський чинник. Найтяжче передбачити, коли дівчина тільки завагітніє, щоб наслати на неї Брендана. Ну, як ви це робите на практиці? Старим науковим методом спостереження. Ви хочете сказати шпигунством? Ну, навіщо такий радикалізм? Почав виправдовуватися Седрик. До речі, Часом отець допомагає. Що? Таємниця сповіді? З жахом вигукнула Софія. Ні, що ти? Седрик зам'явся. Ну, просто він, просто він має око на це. Він каже, що у жінки у перші тижні вагітності написано все на лобі. Софія замислилася. І справді? Отець Боніфацій і їй надокучав різними натяками на Брендана. «А про мене, як ви здогадалися?» – невпевнено спитала вона. «Теж отець Боніфацій прочитав у мене на лобі?» Обидва чоловіки ошелешено на неї подивилися. Ну, «Взагалі, там, у супермаркеті, я, я просто хотів пожартувати». «Я не знав, що ти вагітна», – розгублено пробурмотів Седрик. «Ти що, вагітна?» – вражено перепитав Роберт. Софії довелося розповісти про зустріч з метиською проведицею, яка їй повідомила новину про дитину, її стать і навіть ім'я.